blassaður og sell, Jón Björn Jó, góða kvöldi Hvernig hérna hvernig er helsan? Herðu, ég hef sjaldan eða aldrei verið betri Eru menn ekki uppgefnir eftir svona dag? <laughs> <laughs> hvernig gekka svæðu í dag? Herðu, þetta þetta hefur gengið betur Já Hérna, svona, maður og mannvörnin var ekki að halda hjá mér þannig að við hjónin við skiptum yfir í svæði og þá svona datt þetta Góðalökan og vondalökan að... já, já, þú veist það, það þarf að það er þetta er samt svo varasamur leikur þú þekkið það örglega að, að vera að hóta einhverju já, svo, það... er bara, svo, svo, svo eru bara ég er kallað á höndina sem við úrst með og þá kemur bara ljótt þú úrst að blöffa <laughs> Já, þetta er þetta er öðruvægis í dagana var hérna í Dansko. Maður er eitthvað einn alveg sko viss um að það mann er að róta hérna í Danna að, að það sagði eru eitthvað og maður maður forðarkenna hana hleðar sko. Já e bara að gengi fyrir þessa krakka upplýsingum er oru svo mikið skiluru þau gera sig öll grein fyrir því að það eru ekki nei 4 metra skrímsli sem er undir brúnum sem du keyrir yfir og svona. Nei og, og, svo gamli þarna geita gamlan geitasagan sko. Algjörlega og og hérna, Og svo vita það þú vissu ef að foreldranir er eitthvað að rífa kjaft þá bara þá bara okkur að fara í mál við okkur eða eitthvað skýllur. með umboðsmann? Þá séu bara umboðsmaður þær eru bara með þú bara í lögfræðing sko. <laughs> Það er það er ekkert grín að vera foreldri í dag. Nei nei, það, það, er, það er það er mjög vandasamt. En djúll hrikkar er þetta gaman maður. En það er nú enu saga. Gaman að glíma við þetta. Já, já. Það er rétt að í glíma. Þetta er glíma sko. Ah. hérna korfubolti maður er ekki, ert ekki ánægð með vetturinn þess maður jú og nú er bara komið að einu svona fyrsta hápunktinum já, ég gat ekki annaðan uh, heyrt í þér svona, ég veit ekki hvort þau um gert að við nú heyrst ég veit svona fyrir úrslita kertni og svona en Þa, það eru hérna, nú fari hann tveir hörkuleikir í byggarnum um herr kennara sjálfur ég á svo bátt með mig á því yfir þessa helgi ég ég ég einhvern einn allur þetta er þetta hefur aldrei farið neinn ljó með af því sama hver er að spila auðvitað náttla komum við öll einhver stað frá og skemmtilustu dagarnir fyrir mér eru þær nær við höllinu, sko. ég er ekkert að, að leina því mm -hmm. en þetta er bara atmos sem er þarna já þrá í, í höllinni þú vissu það er það er bara super special á á þessum degi já, og hérna og og og, og sérstaklega sko þegar þegar þessi lið álpast til að gefa manni leik aha þú vissu vað fekk bara leið Þetta er, þetta er, bara rétt lífsákvörðun að hafa tekað körfu. Algjörlega. Það er, þetta, þetta er svo, Já, þetta er svo mikið ofur sko. Ég aldrei hört þetta orða svona en en þetta er orða sönnum, svo sannarlega. Já, þetta er algjört slam dunk þegar þetta gengur upp. Eins og þú getur nú oft verið mikið vonbrigði sko. það er náttlæg eins og þú þekkir, skilurðu? Það er Það er ofta ekki sem að, að þessi leikir gera verkum að verkum að einhverir fara kannski yfir um á, á spennustíjunu og mm -hmm. sjá um að anna liði kannski bara það, það hittir, ekki, hittir ekki á þetta enn dag. Yeah. En Þegar maður um fær svona súper leik, tán ekki um með að verður kannski auðlast til að framlengja og svona mm -hmm. þetta er bara visla sko og, og oh, það sem er náttúrulega líka gaman við þetta er að, að þetta trekkir að fleiri heldur en um bara stuðningsmenn þessara fjóra liða sem spila. Já. Yeah og og þegar að er fjóur félög sem komast inn á innan dag en ekki veist, sam þúst kalla á kvennaleik fyrir einu félagi. Já. Það var svona þúst þá og stúku og og hérna. Og þeir sem þúst er á kvennaleiknum sitja eftir fyrir karlaleikinn og þeir sem hérna og og ögutt sko þanne það, það verður fín, fín mæting í í stúkuna. Já það ég meina er ekki fullt af fólki sem tekur double letter bara eihu je efva það ekki og og hérna margir leggja leiðina þarna þó að, að rými um mun gera það sem nota góð skili í beinni. Já ja. þá svona þá er það ekki alveg að sama og að og að mæta hérna og, og taka stemninguna svona beint í. Að. Ég hef rosanlega gaman af því og þó má hafi nú alltaf verið að klafsa við að gera einhver, veist, einhver myndir í umfjöllun neyr eða viðtölu eða hvað annar er sko. Amett. samt leiðum að þessi er að svona taka aðeins nefið upp úr þeim pælingum og svona bara sjúa eigi sig. Ja, það var bara ekki hægt annað. Já, svona það þau skertu sig í gangi fólk á öllum aldri og ma ma sé mörg kunnuleg andlit sem jafnvel tengjast ekki til klúbbum sem eru að spila þarna. Já. Og hérna og ég held að, svona, að endingu þá muni þetta bett ganga upp hjá KKI. Þeir sko þeir eru að veðja á þarna súperhelgi og þeir setja bikarúslit ingri flokka naufan í þetta. Já. Það er engin hverr ingri flokka leikir reyntar á lögudeginum bara meistaraflokkarnir. Oh. svo Þú erum ingri flokkarnir með sín bikar á föstu deginum og, og sunnudeginum. En þetta er svona veist, station helgi í oh, í gana, að... Og það er mjög gaman. En ég held að það hafi rétt ákvarðun hjá þeim að, að taka þennan eina eða einn eina bikarleik í ingri flokkunum á lögudeginum og, og láta meistaraflokkanna bara um það. Oh. En svona ég held að um leið og kemst svona góður einsla á þetta þá, þá verði þetta veist, þá geti helgin alltaf bara stækka og stækka Já. og eins, eins og þó þetta sé ekki eins og í handbóltanum þegar sem að þeir eru með semis líka sko, á sömu superhelginni þá held ég samt að þetta sé eitthvað sem hérna koma skala, að fólk kunni líka með þetta, að það sé ekki verið að á svona stórum punktum, hú veist, víða þá sé hægt taka þetta í einu svona stationverkjarnis en að því söguðu að þá hérna, þá er bara verið að hlaða myndavélanda núna og etablíandana og hérna skerpa á brosinu, sko Nú, hérna, ég hjóða eftir í, í hérna að strákanar í Köruboltakvöldi þeir voru ekki sammála um, um leikinn hjá stjörpunum. Eh hvernig hérna hvernig leyst hér á á og það einvegi. Bara rosa flott. Það hérna sko ég held að það sé ekkert leyndamál að fara inn í einan leik með því að vera svona stöðuna í deildinni að á mjög eignlegt að ætla Hólmurum að vinna þetta. Já ja. Eh þar hefur verið mjög sannfærandi vetur og ég dóaist alltaf frammistöðun hans Inga meðan hann hóp. Það sama, þó að, að ár, það hafi orðið meistar að síðustu tvö ára, það hafi kvarnast hans í úr, úr hólminum Já. og maður hélt að, að það er nú hans í þungtur fyrir hólmara að missa hildi sig Já. en hérna stelpunar eru náttúrulega kannski það sem Eymir af hildi náttúrulega líka það að hún var góðu leitögi og, og, og hérna, það er náttúrulega hjálpar örugglega svona gæðin í henni við að þó var hverfi mikil gæði að við, Bara, bara nærverða að hennar aðna ef henni nýtir ekki lengur við þá eru mannti alveg sem hafa læst eitthvað af henni sko. Já. Og það er systur aðna Gunnildur og, og Berglind. Það eru náttúrulega svona andlit liðsins í dag en það er einhverju aukvísar aðna í kananum og, og brendísi. Þessar fjórar, ef að það er skila sínu að þá er grindar ekki í vandraðin. Talur nú ekki um með svona leikmennins og björnum. Uh, Aldaleif, Maria Björs, Sara Tiljö ákveða að að hérna að, að, að leggja líka í púkkið, mm -hmm. svona aðeins meira heldur en að gerði þér þessi lið mættist í deildinni. Þá egrinda ég bara í tölulegum andræði. En ef við víkjum talun án grindavíkugliðinu, Mhm. Mm þá er það náttla Grindavík er Grindavík í höllinni. þetta er, þetta er eitthvað einn bikar félag. Mm -hmm ekki þarf að svægi í efum kalla á kvenna leið. Og það er eitthvað sem hún getur ekkert. Þú veist, þar stendur eitthvað fingur á með einhveru svona konkret en bara eins og í fyrra þar hvenær Petronella tók yfir leikinn. hún er alveg fær um það. Þarftu ekki að gleyminna nema í split second, þú veist, 1:2 og hún er búin að ganga ekki þú veist, lata regna yfir 6, bara í þristum. Já. Og það er nú út til þess að, að hleypa svona strósa flottu blóði í svona leik. Já. Þannig að gefa mig að nær að setja og snæfell aðeins á hælana í byrjunum og það er þegar að safna sínum vopnum en svona ef, ef, ef, ef snæfell kemst snemma við stýrið að þá, þá sleppa það er ekkit svo glatt. Æ. Og þannig er nú alltaf að mætast tveir mjög ólíki þjálfar. Ingi, nú alltaf þeim breynslu mestu í bránsanum mm. og Daniel, hefur tæknilega sé inga reynslu af úrvalsdeilda þjálm. Nei. Þá hann sé búinn að vera að þjálfa ingri flokka og vera að þjálfa uh, veist, í mart langtann tíma og hann sé menntur bæði í þjálfunar og og svona líðheilsu og og og afræks íþróttarafræði. Mhm. Uh -huh. að þá að einn var ekki hversu mikið það hjálpar er það kemur aðeins um stóra degi. Veist, þetta eina tempo að þá er nú alltaf rosalega gott að hafa verið þarna áður og þekka til og þekka til við þessa eins og yngi hefur í sínu farteski er ekkit endilega að segja að minni ber eitthvað mikið á milliðir og yngi komi til með outcoach þannig er mjög ungur og efnilegu þjálfari Já, já þá nú er, er loksins að tala um hann sem ungan og efnilegan það, það er mjög gaman þetta, þetta á loksins við Já, ha. en hann hefur nú verið þannig sem leikmaður, þannig telur það eitthvað? Eflaust, það hlýtur að gera það Ég rætið hann í dag á blaðamannafundinu mjög KKí.. já Hann, þú vissulega sagðiu að jú jú vissulega hefðu að því að undirbúa sjálfan sig fyrir svona stór verkefni. Já. En að að breytist þegar að breytist þera þú þarft að undirbúa þúst 11 og 12 aðera. Það er náttla væntanlega svona öðruvísi krefjandi. Já. Það er rétt að undirbúa fólk undir preseason og og deildakeppni en þera kemur þessi þúst eini dagur þera allt er að veði. Já. Og þarf vit allt að að smella. Og ég veit ekki betur en að hvernar leikinn hafi nú bara verið nokkuð, nokkuð jafnir svona hinn síðar ára. Það var skemmtilegur í fyrra og Hólmar er eiga svo sem ég get neina sögu í höllinni. Hún er bara þyrnum stráð og bara svekkelsi sko. Oh. Það eru íslansmeistar að séu östu tækja ára og búin að sína að það eru sterkar í seríu, mm -hmm. sterkar í langlauginu að þetta er spretla á laugardaginn það er engu blöðum en það er fletta það er verið að hérna að rífa sér gang þar Já hérna ef við snúum okkur á strákonum þar er hérna þar eru þar eru káringar svona sem eru búin að vera fastagestir þar undarfæri nára eðlilega í þessum leik já hérna þeir hafa svo ona 8 til að þeir, þeir eru alltaf þeir eru alltaf stóra leðið sko í þessum leikjum ég man ekki hvenær þeir voru underdog í í svona leik síðast en hérna það verð hafa það kunna vera ja <laughs> við vorum ekki að mjög skeggjaðir þegar það var síðast en en hérna og ég meina það er nú það dásamlega við þetta hérna burstja frá því sem samt kortaman haði sésast veruð öðugleytt fyrir Kæringa en en en það er svona gaman fyrir fyrir alla hinna þegar að þegar erast svona óvæntir hlutir eins og eins og, hérna hjá og svona þá það er það sem er svona dásamlegt við bikarinn. Og Já. við erum nú úsluttaleg þegar að þegar hlutir og, og hérna var nú eruð að eh níir sem að ætla renna sig í Þóssarar. Já. Ég, hérna, ég, ég bara lefa mér að vera brattur fyrir þeirra hönd ef við byrjum á því að, að afgreða svona hvernig svona elementið hefur verið í deildinni uh -huh. þá er ekkert á vísana rúa að ég verðist vera í, í neinum leikum þannig að leikurnum laugardaginn er bara upp úr gref finnst mér uh -huh. vist, mér hefur fundist þegar menn er ekki bara á tánum í, í deildinni, þá tapa er bara vist, þetta er í jafnara lagi. Ja. Oh. En þúst við gerum okkur alveg grein fyrir því hvað skæði KR engar inni þar er valinn maður í í hverri rúmi og þegar þessi við mættist síðast eins og í Þorlaugssöfn. Ja. Oh. Þá var ein frábari Vanshall auðvitað með einhver 30 stig á móti KR. Oh. En aðrir voru bara ekki með. Mai. Og þá er þetta náttla bara, þúst Það er náttúrulega bara hátíð fyrir káurvörnina. Já. Þeir stíga bara eitt skref saman, sko, þú veist, þeir reyfa sig í rosa góðan takt og leiðsvörnið er, er sú besta í deildinni þegar hún smellur. Já. Þá eru menn bara í vandræðum og, og eins og í þeim leikundi Þóllagsögn, þá var vannshól í raun og verið eini leikmaður með þau gæði nánast til að skora bara á löngum köflum gegn káur. Já. Þar voru menn bara að fylla vel í götunum ef einhver var að fara úr stöðu eða missa mann og og hérna og og svona ungir strákar eins og Ragnar Örn, Emil, Karel, uh Dabby Kongur, mm. Baldur Thorsteinn, eh uh, Raggi, Grétar Ingi, þeir var var var grétar kopin. Já. þeir. tóku bara ekkert þetta skref í að að vans liðsin gegn KR. Nei. Var það, það einhver var það einhversu na eh hugsmál skrekkrýðum eða eða hvað er líka hætta kallað að? Kalla? Nei nei, bara þúst KR hafði droppið á og, það kvöld og ja. Þannig þessi hlutir sem KR vill gera, þeir smullu saman og og ég þykist ekki viss um það að heinna þannig með orr brinnis í dag að, að þeir munu leggja mikið í uppburði, að gera hlutina svona erfið fyrir One Soul, men aðrir þurfa bara að mæta í leikinn þegar þeir eru ógnandi á ámörgum stöðum að þá gera þeir káir þetta hérna, miklu erfið þeirra fyrir Já og það er það sem þau þurfum að gera að reyfa boltan vel og sækja fjölbreytt og hérna, gleyma sér svo að gjá á varnarendan að hérna, svona, menn hafa til dæmis oft talaði að það verið góð hugmynd einhvern að gleyma Darra Hilmas Ja ja. Þúst þetta hljómar bara eins og setting á bol sko. Þúst ég kleyndi darrra heilma. Svo þanna. Hefi aftan á bolnum. eða eða hérna eða svona kantona svona fara eftir takkaskó eða eitthvað. Já, akkurætt. Þúst. Um að að segja eins og skiluru þúst hann hefði geta notað fyrir nýja, þúst laga skot og skjóta betur. Fjandinn hafi að baldur hann hittir þennan færa. Nákvæmlega og það, og það snæ, veit að snæ, og, það er þetta víða með þetta káirlið það veit að, að menn nú vel það þín já, nákvæmlega ættu, ættu, ættu að öllum mönnum það er þeir nú ekki að glemma þú verður svolítið svona á móti káir að pick your poison já, hvað allir að heimila þeim og hvað allir að reyna að taka frá þeim mm -hmm. því að yeah. þarna eru gæðin bara það mikil að, að þeir munu koma framslætt af sínum vilja í leiknum en þú veist hvaða hluti allar að taka frá þeim Vist, hvað, hvað myndið þú vilja reyna að koma í veg fyrir að hvað er að gera einhvern svona specifik í leiknum á lögðaði sko, af því við erum að tala um þór þá hérna þá var ég stattur vestur frá þegar að þau mættust í fyrirleiknum Já. og þar átti hérna Raggi vinur okkar nat eftirminnilegan leik í teiknum þar hann, hann, hann bara átti teign. Og, og bara gerði kóröngum þeir höfðu orðið eftir leikinn að KR hafði hafði sigur eiman rétt í lokin en, en en hann var bara skaðræði fyrir þau í teignum sko. Já. Varði einhver 5 6 skot og var allstaðar og og talandi um atriði sem að sem a myndu myndu hjálpa Þorsærum mikið. Þá er, þá er það og það er eftir sem að ég, ég veit ekki sko þetta er kreyjón náttúrulega alltaf þetta þú veist, hann er illu og óviðraðanlegur í teknum og, og hérna er ekki, er ekki bara hann, hann kemur hann kemur fljótlega upp í huga en, en hérna er ekki bara líkilatriði fyrir bara rag til dæmis að, að, að gæta þess að passa sér svakalega vel á einhverjum sýli villum í, í, í fyrsta leikluta og svona þú veist að reyna passa spennust í og, og, og, og þú veist það, það er því svo erfitt þegar það ef að hann til endi í einhverju villu bulli sko. Já, jú, þeir þurfum alltaf eins, eins og þú segir sko, þarna beinur í talinu er bara í raun aftur að, að þó þeir þurfum að hafa flest alltaf sína hluti á þurru og, og leva af þennan fyrri háleik sko. Já. Það er hérna þeir þeim veigi ekki þó séu komnir hérna í fyrsta sinni að, móa ekki alveg gleymast hér í gleiðinni sko. Og ég held að eina sé alveg ágættarlega til þess fallinna af af svona jarðbinda hugafariði í mönnum. Já. Það er nú hugst eitthvað svo strákum voru nútt í finals hérna fyrir mjög langtúgu síðan, þar að þeir, þeir eru ekki alveg grænir. Nei nei, en það flutir ja en darna eru sem sagt bara níu þósarar meðal annaðs stiga upp og fara að skila mikið af mínútum núna í mjög stórum leik ef við tölum ja. bara um eins og Emil Karel og og hérna Halldór Garðar. Já. Ja. sem eru oftar enn ekki að spila 15 til 30 mínútur hjá Þór. Já. Ja. að hérna þá svona er vissara að hérna að, að, að það komið á framlægarnar frá þeim og þeir verða svona einhvern veginn að taka að sér að, að vilja spila þetta og vera ekki smekir, sko mm -hmm. en svona fríkjörn <coughs> var það því þá en alltaf þú víst, það er engin fyrir þeim er þetta bara just að náða deyðið í office held ég svona þegar maður horfir á reynslun en auðvitað er þetta höllinn og það situr einhverjulega í einhverjum skilur þessi bitur reynsla þeirra mm -hmm. í lögatörsöld síðustu ár já, og, svona. Og, já, og ef Þór getur fengið á, til þess að efast um sitt eigið ágætt í eina sekundu mm -hmm. og náða að einhvern neina að maksa það moment hjá sér að þá að geta þær brotist í gegn og, og klára þetta Já, þú veist, það nú Así þetta er eðla stemmingslið og og og þetta er ekki þeir leikur ekki að þeirra heimavælli sem að er er en, en drekin verður þa verður fullmæting geri ég ráð fyrir drekanum þa verður hávaði og láti í drekanum og og og hérna ef að færu nota detta einhverri góðu þristaar og og svona ditti svona stemming með þema og að að og þeir slippu slippu bara um svona nokku vel við við hroll sko þar ská í byrjunna þá þá var sunn aldrei að vita hvað er gera. Já ég hérna einveitt er rosa spennandi að sjá bara hvernig Suðurlandið mætir sko. Þú stætt að ætla fjölmenna í stúkuna fyrir þessa stráka í í Laugahöfn. Ég Já, hérna er það, það? sveita Ölvus er það eru færri sem eru með skráðu lögheimili þar heldur nei sæti bjóðu upp á og í höllinni. Já. Þanne sveita félagi eitt og sér því tekst ekki að, að, að ja de nú senda nú boði yfir lækin þarna víða. Eginn. Draga með sér einhverur ml og svona ó, og uppfritsunum að þá varð strax vitan nema að drekin gæti orðið ja, tví eða þri hjöfða sko. Ég ég þrúi gærna drekin mæti sko, og og verið ja, á sko, Því að sko eh sko stemmingin í Keflavíkurleiknum ja, var var alveg frábær sko. Og og og og þá, og þá fannst mér sko stemmingin í liðinu ekki síðrænn í drakanum sko. Það er eitthvað það helst bara í hendur fánskum sko. Það eitthvað. var alveg óhemjú skemmtilegur leikur að Og hérna og, og, og, og, og, þá voruðu bara eitthvað ein fýranda og þúst og, og, og Vans náttla bara í ruglinn sko. Og hérna þúst það er náttla allt ég meina í meina er er er ofkur ekki óhætta segja að Það þú sést ef að hann ná oft dag og KR spilar einhver staðar nálægt normal getu þá þá heldur þetta verði alagallegt brottfrakka fyrir Þórsarann uh -huh. En ef að hann svona verður hann hann datt hann ekki eitthvað neður í það var ekki bara svo freka daprir í síðasta en en þar fyrir utan er er vanns að vera í miklu stuðeri er það ekki rétt hjá mér Jó, sko ég veit reyntar að að hérna þúlust hann náttla nefrótnar á Og eftir það var eitthvað krukkað í nefin á honum, þúlust sett á sinn stað og það er host, það er náttla þúlust þævirfullt og þú getur ímyndað mér skilst til dæmis að þeir eru fóruð að þeir fóru þarna í seljaskóla og rétt mörðu Sigurðar sko. Húnvel. Húnvel. Að þá hafi hann nú verið eitthvað hjá Doksa að láta krukka í grímuna á sér. Santa, að, hérna, hann er svona vonandi að skrýða allir saman en það er náttúrulega að eru alveg tíðindi fyrir þóssara að, að þóssit Már hann, að, hann hneskaði sig hvað sneri sig á æfingu í gær Já, okay. og, hérna, og það er bara, það er ekki útséð með hvort að hann geti tekið þátt en maður gerir fastlega ráð fyrir að menn séu bara einhverju smjör og Epson baði þessa dagana að trýta sér öklan og Já. frist og fest fyrir höllina og hann mæti hann í búningi og hann ekki vona öru mhm mm en hver er súra raunverulega staðan á honum er að þá auðvita ef þórsarar náttla vilja honum viljan hafa, hafa hann í leiknum en þetta náttla þýrð að sta mæði meira á þúst Baldri, Emil, Ragnarí, Halldóri. Mhm. Mm það sé fyrir fleiri mínútur og og, og allt það en en Thorsteinn er einn af kjölfæstur leikmannum Þóssarinn. Þeir þurfa á honum að halda þennan daginn því að þúist bakvarða baráttan gegn KR hún er heldur ekkit grín. Nei. Þeir að, það er að hafa breið og góð lungu í að vera eltastu menn eins og þúist Brynjar Darra Ágir. Talunum um Ági sem er alltaf þarna það er að vera kanna þessa skó korti séu löglegir hjá. Þú varst að tala um að tala um að elta menn eins og Ágir. Það er það er það sem menn gera sko. Veist, men, menn, menn reyna elta. Sko. Óh, þetta er, svo fáður er hann í fangi þegar hann er búinn að skora og, og er að hlaupa til baka sko. Þetta <laughs> á þessum manni er bara er bara óælegur og, og, og þó að hérna þó að þó við séum formlega búin að leggja gömlu viðurnefni á hylluna þá þá er hraðinn hraðinn þetta er Skordís hraði sko en þó. Hvað var með viðunefni Var var það eitthvað beini leikmansins? Já, mi skilst það. Hérna ég heyrði nú rúf nota þetta í leik selection. Já. Og mjög uppnæmd mér yfir þennan. Hérna, en ég fréttði það frá að hérna að þetta, þetta væri ekki vinsælt og og hérna og ég sé ekki ástæðu til að að hérna eh vera hérna reita svona höfðu til til reyði, sko. Það. Og... Já, ja, okay, ég ég ætla að fá þetta beint frá honum bara bráðlega. Ég tek hann í hálstak og svo spyrjan á þessu. Já. Ég var nær honum. Já. Læðist Kæ... læðist uppi í rúmi til hans í svefni og Kæ... <t Reform> tek hann í En hérna svona pff, ég veit ekki, ég heldu við sjáum bara rosalega heðburna hluti hjá þessu liðum á á, á, á en ég sé ekki fyrir sé ekki neinar breytingar á á byrjunin liðanum eða Nei, annars líkt og ég held að menn séu ekki að setja inn eitthvað drastist, sérilega ég ekki ekki káur, ég held er haldið sig bara við sína byssur það mm -hmm. hefur skilaðum á toppin í deildinu svona hægt og bítandi mm -hmm. þeir eru svona að, er svona að brá af þeim helsta frostið og maður svona fann að kannast við ímsa takta í þeim svona með hækkandi sól mm -hmm. en hvað þósar hana var þá það er bara eitthvað sem ekki key að að mæta hann til leiks og, og þora bara að vera til Já. vera í höllinni Já. og hérna, bregða ekki út af planinu sem Einar setur upp því að Já. það er hægt að meta það eftir á hvort að það hefði verið rétt eða rangt mm -hmm. þá er hægt að herma það bara upp á Einar en þú veist, menn geta þá fylt bara eftir því sem mann er að leggja fyrir og svona, ekki gleyma sér í sóloverkefnum meða einhverju peppi í sambandi við stúkuna sko, þá er tristuð eftir Já. því að leið þú við til þess steita göðn upp í dreikana þá er ægirfærin Akkurat, <laughs> akkurat. Það, er það er gríða, gríðaleg einbyrting sem það var að hafa til þess að leggja þögn reyndlið eins og og kávaravelli og ekki síði, síði, síðist en ekki síst sko, er það bara mikið þólimaðins verk Já, þeir verða bara hringi í garðabæðin og, og hún má staði hvernig að gera þetta Já, men við sjáum nú þessa tvo sigra hjá, hjá Stjörnunni á móti í höllinni. Það verður ekki annað sagt en að það sé þolið maðis verk. Nei. Ótjóna semi og góð ákvörun að taka á rosa stórum augnablik. Já. Og það og þú veist, og Einar Arnni hérna klikkar ekkert á á Ég á ekki ekki von á því. En hérna hann vinnur sína, sína heima vel, óregla. rosa skemmtir prófrun fyrir þessa strángans. Já. Þú veist ef þér þóra að mæta þetta verkefni og eigna sér það þá þú veist þá verða þær alltaf held ég sáttir sama hvernig fer sko en þú veist er það svo gríðlega óþoft er að fara af þarna og er eitthvað litlir ísir einmitt því að það verður engin litlir ísir í í röndóttaleyðinu sko Nei, það er svo erfitt líka að laga það eftir á sko ja geta reynt að laga það sko, eftir á í 10 20 árr sko en það ég er... meina fara eins og þú segir sko vist, sumi fara bara einu sinni að anna það er bara þúst þossar háragraut og taka þetta hérna bara með opnum hug. Ég allavarna sko ég var ég ég skil ekki hvernig þessir gæyar fara þessu. Ég er alveg í keng bara framan leik sko. <laughs> Já. Ég situm bara við fartölluruna mína anna <laughs> nákvæmlega sko. Nákvæmlega sko. Og maður þarf að þúst maður sko, það að skoða leikvæma maður þarf að að skjóta leikinn sko, á þrífættunum sko. Maður maður <laughs> og, og þú þúst og og hérna og beri ekki frekar taugar til þessara félaga heldur en heldur um hvatar eða hugsunarsvæði og sko. Já, ég segði þessu. Er hérna eitt bara svona gamli semra gæra spyrja út sko, hérna. tí það, það er bara orðin svona djúrun djúran eða vam sko eitthvað að pælinga það, það er með Pavel versus Ágir. Hérna nú er Pavel að koma meiri inn í hlutina hjá KR. Já, þetta snorna snona spila í gangu eftir meðsli og og hérna og og tölfræði tölfræðiskíslan hjá honum fara að þyngjast á ní. Maður mm -hmm. er að fara að þekkija karlinn, er að fara að, að hóta þrennanum aftur og svona. Hérna eh hvernig sérðu þetta já KR? Hvernig hérna ef að þú værir þjálfvari KR eða eitthvað svona. Hvernig hvernig e, ertu sátt við Hvernig, hvernig káringarnir er að spila úr þessu? Já, sko, ég fæ ekki betur séð en að, að þessi störst sem innihalda favel og ægi séu bara ganga vel upp Já uh, Í báðum tilfellum þú veist, þá þá getaði báðið náttúrulega auðvöldlega komið upp með boltan mm -hmm. en þið gera það með ólíkum hætti sem segir manni náttúrulega líka þá að fastreiki um er og transition leikur nú sógnendanum getur verið svolti fjölbrettur. Já. Hann er náttla ólíkt hvernig er bera balltan upp á völlinn, þú ég gerir það mun meiri hraða og meðan Pavel getur frákastað og hafið þú ég hraða upplaupið út frá svona sinni sína á völlinn. Mhm. Mm að, að þetta gefur KR óneitanlega meiri dýft en fyrir viki þá náttla það er báður a að spila vörn og í einhverju tilföllum og í einhverju matchupum gæti og einhverju liði nýtt sér það sko þannig að það er engin himna sagðlega, fyrir Pavel að vera elda einhvern sem er einn og áttatíu sko. nei, nákvæmlega ef, ef það matchup kallar á það eða þá öfugt fyrir ægir, ef, ef einhverju geta rúlað á hann yfir á blokkina sem eiga kannski nokkuð kíló eða nokkra senti með drá hann óst lið geta alveg skoðað þetta og reynt að færa sig þetta í nit með einhverum hætti ja en þá eruðu líka að glíma við hérna einna bestu liðsvör deildarinnar sko væntulega bæ, bætir þetta upp en fyrir mér er þetta ekki jafn hausverkur og, og margir hafa viljað af láta nei nei nei þetta er það sem við <coughs> Íslendingar erum fræir fyrir að klíma fyrir þegar við tögum á samfélagsmiðlum. Þetta er Já, svona first world problem algjörlega. <laughs> algjörlega sko. Og það er svo gottir körfuboltamenn finna leiðir til að spila saman og, og talaunumum talaunumum sko það er ekki eins og að það séu tveir skyttur að rífast um boltann sko. Þetta eru, þetta eru menn sem a, sem er í þessum bransa til að gera menninn í kringum sterkari sko, og betri sko. Þannig a, að ja. Það þá ætti einhver staðara geta komið yákvæðir hluti út úr því. Svo náttla bara er, er, er það að Pavel thúst vinni sinn í byrjuninni af liði að það náttla bara styrki í og rotation er ekkert veikara fyrir viki sko þegar Björn Kristjánsson Snorri Hjartkels og Helgi nokkur Magnússon er að kominn á beknu sko alveg bara bara ömulegur background en menn sná halda oft í horvið með þyrna liðinn og ég var altså frekar vonandi að helgi komi kanskje inn að bekknum í í bikarnum nema ja. þá að að hérna að Finnur á skóli geri þá breytingu að að setja hann inn og, og darra frekar út út af grétari. Já. Þeri maður á á mann Það er fyrir sé vandamál fyrir KR sko. Ó, ég að, að, að, að, að sóknarfæri fyrir ef, ef, ef eru ekkur stöðar soknafæri fyrir þá þá verður það stóru strókarnir myndir maður halda Já, já þeir, þeir, þeir út, kannski velja frekar að, að hafa kreijun á á gretari og, og hérna hann er náttúrulega sterkur sko, en, en punt fyrir punt þá er gretar sterkari myndi ég segja svona heilt yfir sko. Það lítur eiginlega bara að vera mar. en og þá er allt í lægi að vera með Helga eða Pavel skilur a, að rúla og rakka en mm. út, þetta eru út, þetta, er, þetta kallar á ákveðan vandræði fyrir tegvörnina hjá hjá Káar og sérstaklega bakveritnir hjá Þór eru duglegir að koma inn erfiðum góðum sendingum á gretar og, og rækka þá, þá eru þeir hættulegir já, já. því að þeir geta alveg gefið stóðsendinga líka þannig sko. að, að hérna þetta hérna, já, spurningi var pamið lægir eða lúksusmál Þetta er bara lúksusmál en er engin Það er bara, bara svo kamal tala um þetta Ja. <laughs> ok, sá gamla talan um Baður, tveir af upphausleikmenn vins náttúrulega í teildinni gaman að þessu. Og Já, ég vona líka síðan að einn svona efnilegur, hann hefnar þórigu myndu Þorbjarnar að fá mikið tvo þér að hann fái túrbóinn og undur fáum ekki 2 eða 3 frésta frá túrbónum. Ég held að ég held að túrbóinn troði í höllinni. Held að troði í höllinni. Auðan sýndi okkur ena ena laglega. Reina grítian bolta eða einhvern lausamun efan fyrir sniðskot. <laughs> ja þetta er mikið hælæti í kringumunastrák og gaman að sjá hann þér fyrir á og alltaf því líka spætir hendur á hann og, sko. Já, og hérna kemst hratt yfir og hann er bara svona að þetta er tenacious gæði hann er það ég er alveg til í að fá, fá, fá að sjá einhver 10-15 mínútur hjá hann um í höllinni og ég velkist ekkit í vafa að hann, hann mun standi í fætur gera eitthvað gott hérna er eitthvað er eitthvað hérna er hægt að mjólka einhverja stemmingu út svona hlutum eins og þú veist tökum hennan síðasta fyrir Helga eitthvað svoleiðis þetta <hæð> er svakalega góð spurning, allir Helgi sé ekki meira bara á Peppinu sjálfur en hann var nú eitthvað búinn að tala um það, að vera með þetta hérna svona dýr basketball ljóð eins og kópið sko <hæð> Já. svona í þessum kveðjutúr sínum en það er nokkuð einsýnt að þetta er síðast í leikurinn á ferlinum, ég var Helga Maggi í, í lögut og svo Já. og hérna ég held að, að, að kallinni eftir að, að skemmta sér konuglega, en ég veit ekki hvað stemningur er hægt, hægt að mjólka, hú veist, ég gerir fastlega ráð fyrir því að káar að mjólka einhverja hérna fókustemningu Já, á, á með að Þór er náttúrulega að spila Underdog kortinu sko Alkjörlega. Og það er náttla, þú vissu, gott pepp kringu það. Þú vissu, Þórsprettur er betra. Mhm. Þú vissu, þú getur sett bara fyrir framan YouTube og dælt í þig hérna íma Champion Mindbönd böndum og svona sko. Mm -hmm. Og meðan KR þar var kanski er mergi svoltið öðruviysi nálgun bara þeirra vegna. Þær eru bara reindir menn sem eru búnir að hlusta á Hvötur Tiger 7000 sinnum. <laughs> Já. Þeir svona þeir eru með kannski meira svona advanced pepp, þeir eru meira svona örugglega að hérna, að læra bitur í reynslu bíkar slíta síðustu ára og Já. melta það fagleg og koma því svona frá sér, úr sér og, og inn í annan og bitur í leik á laugardag Já, vita betur en að alltaf fara inn í þetta þú veist uh, skur, uh, fara inn í leikinn til þess að tapa honum ekki eða eitthvað svona bull sko. þú veist, þeir, Já, nokkvælega Það er þeir alltof þeir mikið reynsla í þessu liði sko. Já, þeir eiga að vera það gó þarna á að vera fókust til þess að fylgja bara eftir því gameplani sem allir eru sammála um og svona kýri sína hluti að þá, hú, þá efast ég ekki um það að þeir fá ekki nema 1.15 í stuðul á hana leik sko. ney, sannlega ekki þannig að það er svona já, þeir eru kannski ekki með þetta hérna, æjótt að Tiger Under, Underdog spjall til að spila úr já, en þú myndir svona, þú myndir nú frekar þú munt nú frekar hérna þó hafi verið ekki mikið útur því að setja þúsungkalla á á á stöðul 115 og að að þú munt nú sanneliga frekar setja peninginn á á QR þá í vissulega. Já, sönn fyrir fram. Já. Já, ég held að það væri bara þúlust eða eða hlutdrágur skilvi. Þú. Mm. Það væri það væri alltaf sterkara bett. Já. En hérna Þórspetti gefur vissulega meira af sér. He's your gambling man. Algjörlega. Ég get ekki sleftt þar af því að ég var að aða að spyrja út í þá grænu. Hvernig líðst á á þína menn í Njarvík? svona þar það er taland um hluti sem að fólki hefur fundist gamann að tala um í vetur. <laughs> Já. Ég heinna sko ég get nú alveg tekið undir það sem kom fram þar ni í körvuboltaköldinni. Ég held að Fannar Ólássi hafi látið að að falla að heinna talað hann ekki um Nærvík og og varð að ekki Þór Þórlaugssöfni eða eitthvað svona leiðis er týndastóll leikvel sem væru svona stór hættulegur á leiðinni inn í playoffs. E, jú, ja, kannski ásamt Grinda vek bara. Já, Grinda vek, ja, hann talaði um Grinda vek. Er vík og Grinda á leiðinni inn í playoffs. Þeir langar ekkert rosalega miki að mæta þessum leiðum sko. Nei, jú, heldur að hér. heldur að og þú veist Hauka eða eitthvað svona heldur að svona lið myndi vilja mæta Grinda vek aðararvegi í fyrstu en þarna þetta þessi fyrsta umferð er bara brutal all around. Já. A hérna núna, í stað sem núna þessi stígandi í þessi grindögguliði sem var að klára kafla þigun daginn, hann er bara um mart að tilskyldisverður þó að bekkurinn fái auðar skammi í hattinn andan fyrir að við að þá voru ekki að liðsinna félórun sínum við að klára þann leik sko. en, ég ég bara ég hrópaði bara upp með gleði þí. Þarna fann ég grindögguliði aftur. Það var búið að vera tínt svo lengi sko auðvitað voru búna að vera meiðsla á þeim og svona og þú veist það þær þegar þú ert ekki með breiðan hóp og og eitthvað svona eins og þjálvarinn sagði þú veist menn er á 60 70% og eitthvað svona auðvitað er þetta erfitt en hérna en en hvað sko, og þarna á tímabili sko spurði ég mig sko sko er sko þjálfarinn alltaf óanar eftir leiki og, og það var eins og þeir væru bara ekkert að fara eftir því sem að sagði og eitthvað svona og mannum fannst svona eitthvað neinn sko ég veit ekki hver uh, andstaðan við stíganda er en, en það var eitthvað svolítið gangi grunda eitthvað svona bara eintón þunglindi og leiðindi sko en, hérna, en hvað snýr þessu við er Erðu bara að fá svona rosalega fínan bandryggjumanninn eða eða erðu bara að að lykilmenn öðlast aðstæðis meiri heilsu eða eða eða það að þér með eh þér sé með ungan strángi í leikstjódandanum hjá sem er orðinn kjánanlega góður að, eða þúst hva hva heldur að Er, er, það? er það, mér finnst þetta svo svakalöð, vissnúningur And, svona andlegur og uh, já sko, grindvíkingar hafa verið alveg stöður í því síðustu ár, Þeir eru eitt stöðu eða félagið í því að vera með kannavisin sko það mm. er ótrúlega afteglisverður stöðuleiki en allar þessar ferðir yfir allas að við hafa náðu endingu gefið um góða leikmenn mm -hmm. hann verðist vera að koma núna, nokkuð, nokkuð st mikill stígandi í leiknum hjá honum Chuck Garcia uh -huh. en grindvíkingar eru lið með rookie coach þó hann hafi verið aðstofa þjálfari og eitthvað svona og þá hann uh -huh. líka vissulega bróður í liðinu sem er þorleifur uh -huh. hann er á sama aldri og, og svona reyndustu leik með liðsins uh -huh. það tekur náttúrulega ákveðan tíma bara að tvinna það saman og, og auðvitað getur orðið eitthvað, eitthvað klafsatna á milli uh -huh. það, það er þetta erna evluust erfitt að taka við klúbb og og vera að þjálva vini sína. Já, vini sínu bræður. Aða. Já, jó, þurfa svo að fara í naflaskoðun og láta menn heyra það og krefja mennum ákveðna hluti. Já. Þetta já. er þetta er mikil áskur Það er það sko, og ég Enn er ekki bara að þjálvara herma, þú sést. Men sem er reindir hérna í leiðinni, þey væru líka að aulast til þess að girða í brókpar og og fylgja þjálvaranum, mm -hmm. sama hver það er. Mm -hmm. Úst, eins og gerðist á Krókn og króknu, það virðist vera eins og finnandi þar hafi bara þú veist mist slefan og tiltrú leikmanna. Mhm. Ef Jóhann hefði mist hana í Grindavík þá á hann sennilega verið látið fara. Ja, Men það virðist vera að gefa honum séns og er að þeir að gefa þessi verkefni séns og koma 1 og 2 sigrar þar að gæði í svona hópi eins svo og Grindavík var allt í hina uppgöta á 9 að heyrðu já. Þú veist við gátum meina einu sinni eitthvað í þessu spórti hérna, ah. Þá, þá er þetta hættulegir og þegar það tóka 0,1 að koma sér upp úr botninum og strax í playoffspot Já, og það ekki með neitt litlum sigurum þar. Nei, nákvæmlega og þetta er mjög sterkur sigur veist, á heimavelli kjaflaugur en að, að hérna, grindvíkingar ég ætla ekki nefn til að segja sé til alls líklegir ég myndi vilja sjá hópinn breyðari og hann hefur mm -hmm. oft verið breyðari mm -hmm. Og með leikmenn eins og veist, Jóhann Átna klíma við meiðsli og, og öllu líkindum finnst manni svona að Páll Axel hafa sungið sitt síðasta bara vegna skrokksins. Þannig að þetta eru skakkaföll, þetta er nýr þjálfarið, þetta eru útlendinga og andamál og Jón Axel auðvitað, hann er ungur og við getum ekki búist við öðru af ungu leikmönnum en að þeir eigi veist, hæður og læðir. Þetta er Ann að er eitthvað sem reynslan gefur. Nei nei, þúst eigum við eitthvað að tala um hvernig drengurinn spilaði í þessum leik kanna móti Keflavík. Er náttla bara frábær og og hérna ég skrifta bara eins og smá stafa að horfa á þetta sko. Nokkur af eins og stóru skotum að líka náttla vel til els fallinna eiga við hann orðastarfið þú ert að þjálvana að, að tíma að, að skotin væru til dæmis ótímabær þetta lúkkari ekki allt of vel ef við höfum ekki dottinn okkur af sko. Nei nei nei. Þá varðu tala um leikstjórnanda sem lætur fjóra að hlaupa upp í sóóp og hann kallar ekki eitt einasta kerfi og lætur ríða bara af. Já er sanlega svolítið kurriis mjög þissu sko. Já ég meina að þú eftir ef þú ert til dæmis Þorleifur eða Jóhann Árni Óláfsson að hann kemur ekkur smjatta að þú ert búin að hlaupa þína línu og hann drita bara þryst á nei sem láta kóngi þrestu vita það er eitthvað sem fer í hornið af spjaldinu. Já. Þú jarðar rétta gægi á leiðinni til baka í World sko. Og En þú veist honum til hafs og datt þetta. Já en hvað segir þetta okkur um um hérna uh hræðjarnar á piltinum að því þúst af því nú nú sko ég þekki já, hann ekkert. Hann já, é, ég, veist, ég þekki stránginn en þetta virkar á megin sem svona rólegur og dagfarsprúr drengur sko er hérna eh uh, og hlýtur að vera hlýtur að vera hérna eh uh, algjör harra maður en svo hérna, ef, ef að pappa séur að leiðan upp. Já Þeim. þetta er mikil þetta er mikill og kátur hann, hann, hérna, það... hann er mikill húmoristi hann er mikill keppnísmaður líka. Hann vantar ekki kirkinn og hann hann vílar ekki að heldur fyrir sér sko, hann er ekki hræddur við kontakt Nei. Og hann er ekki hræddur við að sækja á á tegin og eins er hann ekki rættur við að skjóta og eins og hann sýndi í keflaugur leiknum og oftar að hann getur líka alveg tekið að sér að taka óttíman bara skot og oft er það sem hleypir leikjunum upp Já og það er ekki árennilegt að vera með svona fæirstartara eins og hann og svo áttúrulega þorleif skilur sem er svona fyrir mér í íslensku deildinu eitt mesti svona x-faktur síðustu ára Þú hefur, það hefur hérna, það hefur ekki farið að franga mér í... Ég spjöllum okkar í gegnum árið og þú ert þú ert mikill lalla maður enda enda er Já, ég, þe gæðin undir sig hausinn og hérna ja. þetta þetta freysti húsar staran er komið sko. <laughs> Já. Og, og annarnigun er þunna þúst hann sónar út sko en er ekki samband við hann. Nei. Hann er bara í mómentinu þá er þúst hann bara sérma hvernig að kveikna bál hérna út um allt. Já að geti vel verið að, það, að þetta són hans það, það eygist bara með einu earbol eða eitthvað en efan dettur að þá wow. Það var allt. Það vitlaust sko. Þetta verður ógnæðslega skemmtilegt útslitakenni. Þetta verður þetta verður gaman og hérna og fá einmitt að atla ég bara klippa og lýsa korti. Ég get ekki heimilað mér að veðja á þetta. <laughs> Allta gaman að taka eitt og eitt og lengjinu skiluru. Já ja, við, við skulum nú bara uh, bara fókusa á það að sinna okkar hlutirki bara mæta á þose leiki og vera stressaðar enn leikmennarnir og, <laughs> og og taka þetta allt inn. Já. Við, tók, Nei, við, tókum, við tókum nokkra myndir af Helgi Maggu um helgina. Hann náði eftir að ég heldta Helgi sé hann er svo reindur að ég heldta Helgi e eftir að njóta hverrar mínútu í þessum leikum helgina. Ég efa það ekki og þegar að hann er búinn í í sínu æventyri að hérna, og að sest einhver tíma aftur að Íslandi sko. Mhm. Mm Þá línu bara fá bara í í þjálfun og einhver svona Ég, fleiri svona að lykilstörf í Já, í þeyingunni. Þetta er þetta er mikil piltur með góðar skoðanir á hlutunum hef, hef. og, og mikla reynslu og það var í synd ef að, að allt þetta nóhaug sem man hefur innan og utan vallar. No. Færi nú bara í það að að vera að vinna við einhverra eitthvað skripborð allan daginn. Nákvæmlega sko. Þetta eru þetta eru þetta eru, eru hjæna orð að sönnu hjá þær. Er ekki bara? Jú. Heldu betur þá erum við þá vitum við hvernig þetta fer allt saman og og hérna eh uh, allavega vitum við að þetta verður alveg ógeðsjælega skemmtilegt. Þetta verður okkur duntur. Heyrðu Jóhannes, ég þakka kærlega fyrir spjallið. Sjömi leði, sjömi. Og ég bara hlakka mikið til að sjá þig í höllunum Falkinn. Eru lífugur? <laughs> Alltaf betur. Eh uh, eiga ég segja eiga ég segja gangi ég hægtum gleðina dyr eða hvernig ég á að slokka það eso? Nei nei er þessa helgina er gleðin ringkornar bara hlau uppið á hann og skemmtið ykkur Við <laughs> skulum að hafa það loka orðin <laughs> Já, það er ekki Já, Björn þakkaði kælaði fyrir Sem leiði Takk, takk Bá svo það